як солдат, царя обдурив. Це було тоді, коли в солдатах служили по 25 років. Один солдат прослужив в армії, і не довелося йому побачити царя. А він рішив, що б там не було побачити царя, і пішов прямо до царського палацу. Вартові, що стояли там, не пропускають його, а він свариться і все-таки намагається пройти до царя. У цей час цар гуляв по двору і, побачивши, що якийсь солдат з вартовими сперечається, наказав. Та вже пустіть його у двір. А потім запитав солдата. Чого ти хочеш? Солдат йому відповів. Служив я 25 років і не бачив вас. Так, то чим ж би я тебе нагородив? Може тобі щось подарувати за твою службу? Ні, нічого не хочу. Якщо царська ласка, подаруйте мені стару кульбаку. Що ж це ти з неї будеш робити з кульбакою, з сідлом-то, га? Краще я тобі нове сідло подарую. Ні, нічого не хочу. Дайте лише мені стару кульбаку. Прохав солдат. Цар засміявся і сказав своєму слузі. Біжи, знайди де-небудь і вида йому служивому стару кульбаку, тобто сідло. Ну, коли ви вже даруєте мені цю кульбаку, то дайте мені і документ такий, що це саме ви мені її подарили. Цар швидко написав, що дійсно стара кульбака подарована ним, цьому служивому і печатку царську поставив. Подякував солдат цареві і пішов. А як вийшов у поле, закинув стару кульбаку в бур'ян, а документ заховав глибше в кишені і пішов у той край, де був великий маєток одного графа під назвою «Стара кульбака». З цим царським документом солдат вигнав графа з маєтку і зостався там жити. Небагато часу пройшло, граф і пише цареві. Ваша Величність, що я вам зробив, чим провинився перед вами? Я зустався без хазяйства, а ви ним нагородили солдата. Цар зрозумів, що солдат його обдурив, що він видав документ не на стару кульбаку, а на маєток графа під такою назвою. Довго думав цар і вирішив таке. Зібравши великий бал, запросити на нього гостей. І цього хитрого солдата І тут відібрати в нього документ Та й повернути маєток графові Становивши порядок балу такий <кхем> Значить, хто п'є до кого чарку Той мусить ударити ложку його по лобі А коли кому прийдеться пити і бити Мене царя по лобі Той мусив уже попрощатися зі своїми маєтками Слуги розсадили гостей за столом так, що солдатові прийшлося пити до царя, а це значило позбутися маєтку. Солдат і пустився на хитрощі. Став розповідати всім присутнім одну пригоду, яка нібито була в його житті. Одного разу я їхав з батьком до Млина, але на дорозі нам трапилась калюжа, через яку не можна ніяк переїхати. А коли переїжджати, треба позбутися коней. Лише вбігати цю калюжу, то треба набавити дороги в два рази більше. Ну що мені було робити? Чи їхати через калюжу і занапастити коні? Чи об'їхати калюжу в два рази далі? – запитав солдат. Всі відповіли. – Краще було побігати! Цар погодився також, що краще об'їхати далі. Ну, то краще, краще об'їхати, калюжу, то й тут мені краще обминути царя, а пити до дро. І він, проминувши царя, вдарив по лобі другого і випив до нього. Так, солдат обдурив царя і присутніх на балу панів.